Луг широкий, очерет, лози, розлоги, розходу для корів досить. Прикро, що робити нічого. А до того ще і погода погіршила, почалась осіння сльота, холоднеча. Володько клав багаття, пік картоплю, робив дим, величезним тяжким валуном котився він понад сіножатями. Опісля співав пісні, які знав, коли не ставало пісень, сам складав їх собі, оповідав собі казки, але найдовше просиджував над річкою, думав про риби, вужі, раки, про ті теплі краї, що про них оповідав колись батько. Думав, як би він туди поїхав і що б там робив, пробував, нарешті, плести кошики, але з того нічого путнього не вийшло. Одного разу віднайшли Володькові корови кості з дохлої корови, почали всі три щиро оплакувати її трагічну загибель. Куцохвоста манька та ряба тягнули якимсь чи то басом, чи то альтом, а молода ялівочка, красулька, сумлінно помагала їм довгим і надривним тенурком. Вийшов страшний концерт. Болодько перелякався і не знав, що робити, чи бігти роззаняти, чи перечекати, аж наривуться до обриди і перестануть. Рішився підождати, так і зробив. А ввечері питав батька. Чого ті корови тату ривуть над костями? Батько пояснив, що худобина, як і людина, оплакує смерть, бо смерть це кінець всьому на цьому світі. Смерті, боїться, все живе, бо лише вона одна є найбільше і найболючіше горе, яке тільки послав Бог усьому, що живе. Володькові таке ще не приходило до голови. Він ще не думав про смерть і навіть її худобячу. Тепер він хотів знати, чиї худоба може думати, чи може розмовляти. Він бачив не раз, корови наїдяться, то сходяться разом, починають обнюхувати одна одну і лизати. Видається, ніби вони розмовляють про щось. Коли б Володько був трохи більший, він би й собі підійшов би до них, але він малий, а ряба має порядні роги і зовсім неввічливо поводиться зі своїм пастухом. Раз навіть пробувала поносити його на рогах. Зате дістала від Василя таку парню, що на таке більше поки що не важилась. Одначе радо не відпускала вона до себе Володька. Краще вже й не дуже бути в неї на очах. Ще коли Василь приходив раніше зі школи, то пообідавши, виходив до Володька, щоб його змінити. Тоді Володько не йшов додому, а йшов до млина. Там ніколи скучно не було». Але коли псувалась погода, падав дощ, шугав терпкий вітер, і Василь залишався ночувати у селі у дядька, тоді Володько мусив цілий божий день чапіти та нудитись на лузі. Володько сидить проти сонця над проваллям. Перед ним біжить маленька у дві колії доріжка. Спер лікті на коліна, долонями обняв голову і думає, якась дуже велика дума влізла в його невелику голову. Ворови залізли в лози, і звітіля цілий день не вилазять. День поїдний, ласкавий. Гудуть осінні кусливі мухи, та літає бабине літо. По стесці, що біжить навпрушки, через ці від млина до Матвіївого хутора іде школи Василь. Володько хоча й помітив його, але назустріч не біг. Хай собі йде. Ніколи. Він занадто важко думає. Зрештою знав, що брат хоче їсти і квапиться швидше додому. Але коли Василь зрівнявся з Володьком, то покликав його до себе. «Що там таке?» «То ще також», – подумав малий, ліньки, підвівся і пошкандибав. «Чо ти хочеш?» – питає ще здалека Володько. «Ходино сюди, я щось приніс». «Що ти там приніс? Ану, покажи, ну, покажи, но. Василь зняв свою школярську торбинку... І витрусив з неї малюсіньке, рудувате щеня. Воно було ще нато мале, без перерви тремтіло, скавчало, ледве спиналося на свої гнучки розкарякуваті лапи, і, здається, було ще навіть сліпе. Виглядало погано. Витрушене з торби лазило по землі і мордочкою ніби чогось шукало в траві. Володька це не здивувало. «Нащо ти його приніс зовсім байдуже?» – заложивши в кишені руки, питає він. «Знаєш ти, що мама не люблять собак?» – і кивнув на щеня головою.